Harry Potter fanfiction. Teddy Ted művei. Nagymama lekvári. Összpontosítás. A Roxfort igazgatói irodájának feljáratát őrző kőszörny kedvetlenül üldögélt a helyén. Tele volt már a puttonya kőporral. Annyira, de annyira irigyelte a házak szellemeit, akiknek legalább a szabad mozgás lehetősége megadatott. Sokszor álmodozott arról, hogy ő is ott súan, át a folyosókon, át a függönyökön, végig a kastélyban. Félig fej Nick és a pufók fráter időnként meséltek neki arról, hogy mi minden van, amit még nem is látott. Ilyenkor... Mindig egy-két fokkal tömörebbé vált az anyaga, és néha már attól tartott, hogyha nem lesz hamarosan valamilyen változás, előbb-utóbb lepattannak a fülei. Azután meg a szellemeknek nem kellett tétlenül rostokolniuk egész nap egy helyben, egy csiga lépcső előtt. Mindössze azért, hogy időnként egy jövevény elrebegjen nekik valami többnyire elrontott jelszót, amin persze újfent percekig vitatkozhattak. Tessék! Például itt ez a mai nap. Már a mákos guba puszta gondolatára is összerezzent, annyiszor hallotta elhangzani az elmúlt pár órában. A népség fele alig bírta kitalálni. Ő eleinte még próbált udvariasan segíteni neki, hiszen egy jó a segítőkész is. A harmadik delikvensnél azonban már majdnem elszakadta a cérna. <gül> Pia! Még hogy professzorok meg varázslók. Hirtelen felriadva álmodozásaiból, fanyalogva figyelte, ahogy már megint közeledett valaki a folyosón. – Na, akkor? Mákos tészta! Igaz is? Szervusz! – közöltett Tonksz határozottan. A kőszörny felnyikordult. Oh, – Ójé! Már megint egy féleszű! Mond! Most órákig fogsz itt nekem sorolgatni minden ehetőt, ami éppen az eszetbe jut? Csak azért, mert az a másik féleszű képtelen egy megjegyezhető szót kijött lenni? Hát miért nem lehet egyszer az a jelzó, hogy csét a repülés, esetleg ejtőernyő? vagy, vagy, vagy szabadesés? De tudomásul, hogy az ötödik találgatás után szóba sem állok veled. Jelentette ki, és Némik kőport köpött maga elé az undortól. A boszorkány zavartan porolgatta a talárját. Rossz kedved van ma? Igazán sajnálom, de tényleg. Ne, ne haragudj, alig aludtam az éjjel. Át kellett még néznem egy csomó dolgot, meg elkészülni... – Mondd már azt a jelszót, Merlin szép szerelmére! – vágott közbe a kőszörny. – Jó van, Mácosú Kettő. – Mi kettő? Két mákos Spice! – a hirtelen összezavarodott. – Jaj, nagy kőfaragóm, hát látott -e ezt? – sopánkodott a kőszörny. – Ja, a Persze, hát az nem lehet. Ak akkor... Mákos csiga! – ciga. Mi csoda? a kőszörny elborzott. El sem bírta képzelni, hogy milyen lehet egy csiga mákkal meghintve. Na de, hogy guztustalan, az biztos. Hát hihet azért még Dumbledore se találna ki. – Próbáld már meg összekapkodni magad! – figyelmeztette tongs aki erre bizonytalanul áldogált egyik lábára a másikra. – Hát, de um, Mák van benne, arra emlékszem. – Hát, esetleg, esetleg Mákos Nudli? – kérdezte immáron félénken. – Hát ilyen nincs, ez valami rémálom. A kőszörny érezte, hogy a kristály szerkezete összép Még, még egy lehetőséged marad. Figyelmeztette az ifjú boszorkányt. Tonks sebesen gondolkozni kezdett. – Meg, meg, mindjárt! Már Mákos puf vagy Mákos? Patkon Mákos? Mákos? Csimákos? Ó, Na? – Noszogatta jóindulatóan a strázsa. – Mákos? Nézd! Megvan! Megvan! Begrés, Mákos! Csattan fel diadalmasan Tongsz. A kőszörny egyik füle pattanással félrebillent. – Na, akkor felmehetek már végre? – érdeklődött Tonksz vidáman, mire a kérdezett fáradta a legyintett. – Menj, ahova akarsz? Nekem mára már elegem van. – És magába roskadva tovább repedezett. Dumbledore irodája egész nap fontos tárgyalások helyszíne volt. A főnix rendjének képviselői elmélyülten tervezgették a Malfoy kória elleni támadást. Szimpatizáns házimanók felderítői jelentései alapján ugyanis úgy tűnt, Malfoyék valamilyen különleges dolgot rejtegetnek, amiről csak annyit tudni, hogy valószínűleg komoly segítséget jelenthet a halálfalók és a sötét nagyúr hatalomátvételi kísérleteiben. A probléma súlyára való tekintettel a rend tagjai, Főnix osztályú különleges csapásmérő varázs erő felállítását határozták el. A dolog azonban itt rögtön el is akadt, ugyanis a varázslói rohamosztag összeállítása cseppet sem ment egyszerűen. Hagrid ragaszkodott hozzá, hogy értesítsék a Dumbledore seregének elérhető tagjait is, mert hogy dolog időben elkél a segítség. – Habe, Harry egyébként sem szeretne kimaradni egyen jó kis muribóna, meg ah, Ron és Hermione amúgy hogy ne neki békét, na no. a DS tagjait pedig ismerítök, ha ah, mindenre elsántak azok, és aztán jönnek is boldogan. – Bizony gattal elkesen. Mordon csak legyintett. Meg Galagony viszont közölte, hogy ez nem tanulóknak való feladat. Igazán szép dolog a tetvány, de az ide édes kevés. Egyébként is, Inkább tanulniuk kellene a vizsgák előtt, nagyon rájuk férne. Hagrid azonban továbbra is unszolgatta a többieket, hát hogy az ilyen meg olyan hasznos lenne. Aztán Dumbledore gyorsan véget is vetett a vitának. Hát herjék és a déjes ezennel tudtukon kívüli vész tartalékká léptek elő. A teljes hírzárlat viszont mindenkire érvényes, a bevetési parancsig rájuk is. Na! Rá te, egyébként komoly feladat vár. Nem sokára majd megtudod, hogy micsoda. – Addig meg gyere, csak gyere, gyere, tessék, egy kis friss krumpli cukrot. Ezzel a szakállas behemótot odaültette Dédalus Diggle mellé, és a kezébe nyomott egy tál, piszkos szürke, gyanús valamit. A helyzet az volt, hogy Hagridot ezzel ugyan sikerült megnyugtatni, Prézben pedig hosszú időre elhallgattatni is. Am, rögtön jött az újabb probléma. Molly Weasley és nymphadora Tonks órákon keresztül veszekedtek, fenyegetőztek, végül már rimánkodtak a bekerülés érdekében. A többség azonban folyamatosan leszavazta őket. Tonks éppen Kingsleyvel és meggalagonnyal vitatkozott, sehogyan sem értve. Hagrid Miért kerülhet be a rohamosztogosok közé, ha még csak nem is varázsolhat? Ő pedig miért nem, amikor egy brilliáns, tehetségű, ifjú boszorkány? Igazság szerint erre a megjegyzésére többen is felmordultak, amire tonks végső évként előrántotta a pálcáját, hogy bemutassa legújabb, saját fejlesztésű varázsigét. Igazán? Na no, hát akkor most ide figyeljetek! Ha ez sem győz meg senkit, hát akkor, akkor, akkor... Dulci fiapsz! Sikkantott a mély átéléssel. A bűbály működésbe lépett. A pálcából sűrű permet kíséretében fehér pamacsok és fénylő süti darabok zuhogtak elő. Arthur Weasley és meggalagony professzor elképedve nézték az óvatlan mordont, aki tongszténykedése pontosan telibe talált. Rémszem mágikus szeme búgó csigaként forgott, egyre sűrűbb habbá köpülve a rátapadó fehéres sárgás valamit, ami mellesleg helyes kis halmocskákban az arcára is kicsapódott. Orrán, vállán és ruháján, félig odatapadva, pirínyó, bíborfínjel vibráló mézes kalács szíveskék fityektek. De Diggle ő őszinte elismeréssel meredt a varázspálca még mindig csöpögő végére, amiből befejezésként egy-két füstölgő odaégett tésztadarab puffant elő. Miután az intenzív desszertzápor ezzel véget ért, a döbben csöndet Dumbledore törte meg, a szakállára fröccsen permet szószt nyalogatva. Na <gül> hát! <gül> <gül> Ja, hát, Nyahágy, ninfadóra. hát ez valami káprázatos. Hát ez a legfinomabb madártej, amit mostanában kóstoltam. Hát én feltétlenül számítok rá, hogy beavat majd a receptúrába. Azonban... Mormogta tovább egy válláról leemelt szívecskét rágicselva. Azonban, ha, ha meg nem sértem, és hát elfogadja egy öreg varázsló szakmai véleményét, Hát egy, egy, egy lehel, egynyi szegfűszeg sokat dobhatna ám az ízén. Hagrid mély tisztelettel nézett az igazgatóra, és újabb marék krumpli a szakálla Mordon ellenben dühösen prüskölt, és mágikus szemét próbálta megtisztogatni. – Mondja, Tanks, ez meg minek szánta? Új, típusú biológiai hadviselés? Maga cukorbetegjé akarja tenni a halálfalókat? Esetleg arra számít, hogy majd összecsuklanak az áhítattól a maga új hókuszpókuszon áttán? Ó, mely cuki! Ó, milyen Zsörtölődött mogorván az öreg Ex-Aurór. Pirosló kis szívecskéket pörgetve magáról, miközben ide-oda kenegette a rászáradó ragacsot. Hát én ezt annyiszor kipróbáltam, a, a papagáj teljesen harcképtelen lett tőle, és még, még, még le is esett repülés közben, és aztán amikor, amikor szájon találtam a szomszéd kutyáját, akkor már harapni se bírt, és, és egyébként is, na, hát én, én, én komolyan megterveztem ezt az egészet. Még egy mugli filmet is megnéztem, amiben, hogyha pufogtattak, akkor minden fémgolyó előtt egy kis lámpafény repült. Én többször is megnéztem, de tényleg ott volt. Sokáig törtem ám rajta a fejem? Sőt, még Artúrt is megkérdeztem is. Artúr azt mondta, hogy ez valami nyomot jelző lőgolyóbis, meg meg azt is mondta, hogy a muglik nagyon-nagyon ötletesek. Néha úgy állítják össze a golyóbisaikat, hogy egy ilyen nyomot jelző, egy, egy film, meg valami robbanó golyóbis követi egymást váltakozva. Teljesen jó pofa volt ez egész. Megpróbáltam, hát én is önismétlővé tenni a Lumos Descendo Confringo keveréket, de hát, hát, hát, hát, hát, hát sajnos a legjobb esetben is csak egy kókat petárda belőle, az hát meg majdnem kiverte a szememet. Na, na mindegy, akkor, akkor aztán nagy nehezen megszereztem egy antikváriusnál a tökéletlen vajákosságok a múlt homályából, és onnan már tudtam valamit kezdeni a dologgal. És aztán az is eszembe jutott még, hogy a, a világító szíveskék sokkal szebbek is lennének, és jobban innen egy boszorkányhoz, és akkor a bűnbány már már éjjel is használható lesz, és, és egy, egyébként is, meg igenis, hogy üteis is lesz az egész. Ezzel aztán tonks, duzzogva beült egy sorokba. A dologból hamarosan újabb szavazás lett után az ifjú boszorkány kelletlenül elhagyta a csapásmérő varázserő szállását. Dumbledore pakolászni kezdett a polcain, miközben csendesen beszélgetett Mr. weasley -vel. Hagrid a mordorról leszedegetett mézes kalácsokat majszolgatta. Rémszem, Meggalagony, Daedalus Diggle és Kingsley pedig végre a taktikai tervekről szerettek volna gondolkozni, csak hogy most következett a második csörte. Az eddig furcsa módszerén szerényen hallgató Molly Weasley is támadó erővé kívánt válni. Molly egyedi taktikát alkalmazott. Egyszerűen bejelentette, hogy ő legalább olyan jó a harcban, mint Kingsley, Meggalagony, Arthur vagy bármelyik rendtag. Ezt bizonyítandó, ott rögtön párbajozni is kívánt bárkivel, aki hajrandóra. Arthur morgott valamit az orra alatt, de a Moli mögött álló Dumbledore megrázta a fejét, és némán sutyorgott valamit. Arthur szélesen elvigyörödött, mire Moli gyanút fogott, és hirtelen megpördült. Farkas szemet nézett az ártatlan képpel áldogáló Dumbledore-ral, majd visszafordult élete párja felé. Nem, Arthur addigra már eltűnt a szobából. – Hol a gyorsan, de… Be kellett látnia, hogy elkésett. – Na megállj csak, megállj, Arthur Weasley! Kerülj csak a szemem elé! Így jöztem még ma hazavacsorára? Akkor majd meglátjuk, hogy melyikünk fog nevetni a másikon? – fenyegezőzött csértődötten. Kis idő múlva óvatosan nyílt az ajtó, és Arthur Vizli kémlelt, majd nyomult be rajta valami Órmótlan doboz cipelve. Hagrid és Rémszem gyanakodva figyelték. Dumbledore azonban felélénkült. Na, no, na, no, sikerült, Arthur! Nem volt könnyű, de megvan, megvan. A, a legnehezebb, mégiscsak ezzel a kőszörnyel volt itt a lépcső alatt. Hát teheted el a frázt hozta rám. Se szó, se beszéd rám hogy mákos guba, és hozzám vágta a fülét. Alig bírtam előle főszaladni a lépcsőn. Na, na mondjátok csak, mondjátok, Molly nagyon megsértődött. Há, főzsebed! Majd megbékél, hiszen tudod, hogy milyen? Kezdte volna Dumbledore, de meggalagony, Szokásától eltérően közbeszólt. Arthur, azt hiszem, tartozik majd otthon némi magyarázattal. Molly bizony zokon vette, hogy nem lehet jelen a támadásnál de az eltűnését pedig még ennél is jobban. Meglehetősen feldúltan távozott. De egyébként remélem, hogy nem túl éhes, mert a mai vacsoránál sok jóra ne számítson. Mr. Weasley hirtelen sóvár pillantásokkal kezdte nézegedni Hagridot és a gyors ütemben fogyó mézes kalácsokat. Végül megmondta a vállát, és Dumbledore asztalára tette a dobozt. Az öreg igazgató izgatottan pontogatni kezdett. Végül Kingsley segítségével valami kondérszerű, akármit pakolt elő belőle egy palackkal, valamiféle basbunkókkal, csövekkel, bödödökkel, vagy egyéb apró vacskokkal. Mordon egyre komorabban méregette a szerzeményt. – Sehogy se tesszik nekem ez az egész, Albusz! Én nem tudom, hogy mi ez már megint. De ellenőrzés hiányában kötelességem lefoglalni és karanténba rakni az egészet. Mert mondja, mi van, ha mondjuk. ugyan, ugyan nem kell rögtön rémeket látni. Intett lemosolyogva mosolyogva Dumbledore. Egy repedezett perga nézegett le. Oh, na de ámcsak. csak, oh, oh, mit találtam a ezt nézze! Pótrohós, csodái! Na, hát ezt itt egyenesen magának találták ki, fahéjas a borsó parfait, hidegen trottyantott pintojással. Na? Mordon úgy merett az igazgatóra, hogy az ösztönösen is maga elé tartotta az írományt. Ó, jaj, hát el, el is felejtettem. Mondja, ig igaz, hogy maga allergiás a pintojásra? Á, se baj, se baj, se baj. Biztos vagyok én benne, hogy hát azért ezt már nem utasítaná el. Na, parázsol sült marharépa, narancsos, fahéjas, fehér mártással. Mordon érezte, hogy azért ideje lenne már könnyedebb hangrendre váltania. Hát az, mondja, mi az a, az a, az a valami azért még ehető? Na, na, ugye, hogy izgalmas? Na, szóval, szóval, vegyünk három-négy szép marharépát, tisztítás után sós-borsos vízbe hagyjuk hárnyét, Enne nem enne mondja. nem adja. Na, jó! Van, aki megeszi és kész! Vágott közben azonnal mordod. Hagrid bizonytalanul megkérdezte, hogy tulajdonképpen mi az a fehérbártás? Továbbá, minek abba fahéj? Szerinte attól csak barda lesz. Na de senki se foglalkozott vele. – Tisztelt igazgató úr! Elárulnál már végre, hogy mi ez a valami? – kérdezte szem sürgetően a dobozból kipakolt kupac felé mögdösve. – Rengeteg dolgunk lenne. A támadási terve pedig még sehol se tartunk. – Jaj, te úgyis nem, Alasztor, te úgyis nem! Ingatta a fejét az igazgató, miközben a rezebgyűjteményét féltő gondol visszatette a polcra. Hát, megalagony professzorra végül is egész éjjel ezen dolgoztunk? Megalagony professzor röviden viccentett. Nos hát, az is igaz, hogy az kisasszonytól az előbb kiváló ötletet kaptam, és hát így Minerva utólagos engedelmével. – Egy kicsit módosítottam az eredeti elképzeléseinken. A professzorasszony szemrehányóan szemre Dumbledore-ra, ám az igazgató világban folytatta. – Tehát örömmel jelentem be, hogy a támadási terv gyakorlatilag készen áll. Minerva macska képében felderítő tevékenységet fog végezni, és Lenyávogja a halálfalók pozícióit! Ezt a vízóra leolvasónak hátszázott Arthur Weasley egy telefüllel követi majd az utcai csatornában, mert hogy ott lesz majd az ideiglenes főhadiszállás? A, megbeszélt jelre a vízóra leolvasó előjön, és majd hatósági bebocsátatást kér. Ha, <hállt> igaz is. Hát ma, nekem van is egy javaslatom erre. Megbeszéltél erre. Na, ezt figyeljétek! Egy, egy, egy, kész, egy, és. H- hm, Haj, Majd beleszakadjok, nem bántok én senkit, csak verem a habót, hely, hely, cúhajja, verem, verem, verem, verem, Kezdte önfeletten gajdolni. Na hát ez azért felkészületlenül érte a fönix osztályú különleges csapásmérő varázserő tagjait. A varázsvilág elitjéből válogatott rohamosztag, Kis híján összeomlott. Meggalagony összepréselt ajkakkal vizlatta az őszhajú varázslót. Hagrid félregyelte az utolsó falatot, Kingsley kínjában megrázta a fejét, Mr. Weasley pedig a fejére rántotta az üres kartondobost. Daedalus Diggle pedig rémültem bújt Hagrid mögé. A Roxford régi igazgatóinak képei Eddig csendesen szunyókáltak, vagy olvasgattak, beszélgettek egymással. Dumbledore magán azonban őket is váratlanul érte. A képek között kitört a pánik. Dillis dervent hinta székestül hanyatt esett. Armando Dippent magára borította a teáját. Dexter kiú két kézzel kapaszkodott a keretébe. Nigellus Black pedig olyan hirtelen riadt fel a szundikálásból, hogy elharapta a nyelvét, és ököl fenyegette Dumbledore-t. Mordon szétnézett az összezavarodott képeken, és lassan elvigyorodott, amitől a többiek még jobban elborzadtak. Hát nem volt elég Dumbledore, most még ez is? Ahogy a kornikálásnak vége szakadt, Arthur óvatosan előkandikált a dobozából. Hagrid zavartan gyűrögetni kezdett egy kanalat. Diggle pedig félénken visszajut az előbbi helyére. A volt roxfortos igazgatók testületileg, tüntetőleg elvonultak kereteikből barátaikhoz. – Na? most mi van? Na most mit vagyok ti úgy oda? – nézetkörbe meglepetten Dumbledore. – Ha nem én fogom ezt énekelni? Vagy ezt nem mondtam volna még? A jelenlevőket hála és remény töltötte el, ami azonban a folytatásnál újabb rémálommá változott. – Na, hát nem mondtam. Hát akkor most mondom. Hát ezt a jelet nem én adom majd meg, mert hát én a visszavonulást fogom biztosítani. – Hát végül is ki fog trillázni? – kérdezte egyre rémültebben Daedalus. Hogy, – Hogyhogy ki? Hát Hagrid! A rettenthetetlen mágusok rémülten néztek össze. Artúr felnyögött. – Na de, Albusz, hát végtére is mi fehér varázslók vagyunk. Halálfaló vagy sem, hát nem szoktunk mi ilyen kegyetlenül kínozni ellenséget. Magunkról már nem is beszélve. Hagrid sértődötten közbevágott. – Énye ma, hát azért egy kicsit csúzás, így nem gondolod? – Nem csattant fel a válasz a szoba különféle pontjairól egyszerre. Az érintett mogorván félredobta a galacsinnál gyurmázott menőkanalát. – Ó, azé bátran hogy van olyan hangom, mint bárkinek itt a szobában. A jelenlévők némi tépelődés után sajnos kénytelenek voltak igazat adni neki. – Lohat, Hát csak azért. Húzta ki magát a behemót, és igaza, teljes tudatában szétnézett valami kis való után. Dumbledore látta, ugye, hogy mit akar, de voltak most fontosabb dolgaik is. Ráadásul már csak egy bora maradt aznap estére, amit Hagrid pár elintézhetett volna. – Na, mondom tovább, figyeljetek! – folytatta tehát zavartaladul. A mi titkos fegyverünk is ott látsz az utcába. Hagrid ugyanis lap, vatta, cukor árusnak öltözve kézi kocsit tologat majd a környéken. Na. Amikor Minerva hírei alapján Arthur a csatornafedélen keresztül egy lombos ággal integetni kezd, Hagrid neki áll a jeladást énekelgetni. Elnézést igazgató úr, de nem lesz ez így egy kicsit túl komplikált? kérdezte -e zavartan Dédelszdigl. Ajom mi? Ja, nem. Szóval, ha a jel felhangzik, Arthur vízóra leolvasóként be fog jelentkezni a Malfoly birtokra, mint olyan hatósági becsöngető. Hagrid addigra odaére a vatta cukros kocsival, és a nyitott kapun át Arthur mellett beoson a birtokra. A kocsiban Dédalus Diggle és Friedwig professzor rejtőznek majd. Az ő feladatuk lesz koncentrált bénító és lefegyverző bíbályokkal sakban tartani a kapu, valamint az udvar környékét. Mordon elképedve hallgatta a lelkes igazgatót. Majd észbe kapva, azért közbevágott. Álljon már majd egy kicsit, na, hát kérdés van. De először is hát... Mi, mi, miféle valami az az az a, az az az a, a vatt, cukor, vagy mi? Ha, ha, ha, hey, tudtam, én tudtam, mindig is tudtam. Ha, mégiscsak édes szájú. Mármint, már, hogy kicsoda, mi, mi, mi, mi, mi hogy én? Jöjj, Mordon. Háj, te magám. Ha, én ezt már régóta gyanítom. Ugyan már, ugyan kérem. Egyszerűen csak nem tudom követni, hogy miket zagyvál magait már megint össze. A még, még mindig nem mondta el, hogy miféle rejtélyes holmikat hozadott ide Arthurral. Nem-e? Ja, tényleg. Na, hát akkor ez itten a vattacukrot csináló gépezet. Jelentette be elégedetten, Dumbledore. Mordon nem volt elájulva a közleménytől. Na, hát igazán szép tőle, főleg, hogyha más nem csinál. de hát, bogyha, mi az a vattacukor? Dumbledore hümmögötte egy kicsit, és tanástalanul nézett Mr. Weasley-re. Újjjjj, tényleg... Arthur, mondja, mi az a, a cukor? Rémszen fölhorkant. Na már! ha most azt akarja, hogy nekem mondani, hogy fogkal sincs róla, ide hozzát valami masinériát, ami már megint valami édességet csinál. Ráadásul nem is tudja, hogy micsodát? És mindezt még a szakcióterveit beépíti? Hát, hát, igen, igen, úgy, úgy valahogy. Bakarta meg a szakállát az öreg varázsló. Láttátok, hogy Tongs csodálatos új bűbája amire képes? Rémszem megvonaglott. Na, hát és ez, ez, ez remek ötletet adott itt nekem. Arturral beszélgettünk egyszer a mugli édeségekről, és hát akkor hallottam ezt a vatacukor dolgot is. A, ah, de tényleg, hát olyan jópofa neve van. Artur azt mondta, hogy tudna szerezni egy ilyesmit, így hát az előbb megbeszéltük, hogy utána is jár a dolognak. Mordon kezdett komolyan mérges lenni. Úgy? Szóval, maga ezt eleve tudta? Már megint maga, meg a rejtélyes tervei? Állítom, hogy szegény Topsz és Molit is feleslegesen csődítettem már ide. Na nem, nem, hát az ezért nem volt annyira felesleges. Mentegetőzött, Dumbledore? Hát ha, vegyük például, a Tonksz nem készül volna olyan lelkiismeretesen, soha nem lettünk volna gazdagabbak egy káprázatos, deszertkészítő bűbájjal. Hagyja már abba az örökös nyalakodás maga vénkéjjent! Egyébként is én kivállóan megvoltam a nélkül a Chew Spice nélkül. Főrmett rá a rémszem. Becsétes talárját rázogatva dühibe. Hát meg megvót volt, Na, de hát amikor olyan... na, Na, jó van abba bajom. Hát akkor, akkor, akkor nézze csak ezt a remek ötletet. Na, micsoda egy álca? Micsoda? Az a ragacs? De hát azt se tudja, hogy mi az. Hát ha nem tudom, hát nem tudom. Na, hát végtére is. Nem mindegy. Majd fogom tudni. Más előtt pedig, hogyha mi nem tudjuk, akkor már folyik még annyira se tudják. Na! Vágta rá diadalmasan az igazgató. Mr. Weasley eddig csendesen babrágatta a szétpakolt bödönöket és csöveket. Most azonban felkapta a fejét. Igaz, igaz is, még el sem mondtam aztán vatt a cukrot. Na, hát az az, az valami káprázatos, egy kitalálmány. Összintén szóval magam sem hittem volna, hogy a, a mugli ilyenekre is képesek. Képzeljétek el, hogy, hogy van ez a botocska. Melegedett bele egy hurkapálcával hadonászva. Na és szóval erre, erre a botocskára rácsinálnak egy olyasmit, mint, mint egy hab. Ami, ami, ami nem is hab igazán, mert, mert mindenféle színű, meg tépni is lehet, meg még édes is, igen. Kicsit, kicsit ragacsosra sikerült nekik, az igaz, de... De az csak jó benne, mert azt tartja a botocskán. És az a végén az egész olyasmi lesz, mint az albus szakálda. Hogy mi? Egy befestett cukorszakál? Képet Képetten rémszem. Merléne hát maguknak végképpen ment az eszük. Jaj, dehogy, dehogy. Olyasmi, mint egy szakál, csak hogy ezt a botot forgatni szokták, és amikor bedugják ott a laborba, akkor a cukrok, azok repülnek, és, és már színesek is, meg olyan, olyan szőrösek. De, de nem repülnek ám ki teljesen, csak egy kicsit is, és a bottal el kell kapdosni őket a levegőben, és akkor az egész olyan lesz, mint egy, egy színes szakál, egy, egy boton, ami egy, egy vatta és, és... Arthur egyre jobban belezavarodott az egészbe. Mi mondd maga, hogy egy bot? Na, de nem már! Meg-meg-meg mondjam, mi az, hogy vatta? Hát az vatta, hát az olyan-olyan vatta, hát vatta, na. Csak-csak nem, nem olyan édes, mint ezen a boton lenne. Tárta szét a kezét megadó, a Mr. Weasley. Édes sósad, én nekem teljesen mindegy, szólt közbe Hagrid. Azt mondja már meg nekem valaki, hogy mindegy nekem kiöltözködni lapnak. Egyáltalán már hát, hogy is ki egy olyan lapvat az cukorárus? Hát, neked nem is kell kiültözködnöd, Rúbeusz. Te már így is egy kész lapvat a cukorárus vagy. Legfeljebb húz a fejedre egy fehér füles sapkát, meg egy fehér sálat, abba a fene ismerne rá. Morogta kedvetlenül, Mr. Weasley. Abba pedig nekem olyanom nincsen. Egyébként meg... Azok a lapok vagy, bicsodák, igen, igencsak bolondai népség lehet, ha 30 fok melegbe is sipkát hordanak meg sálat. Dumbledore gyorsan közbe lépett. Jó, jó, jó, ezen majd még, még gondolkozunk, gróbeusz. Minden esetre neked nagyon fontos feladatod lesz az a kocsival. Hagrid elégedetten kihúzta magát, és hunyorogva körbenézett. Amire meggalagony professzor szemed gyanúsan vidáma villan meg. – Szóval… – folytatta az igazgatóim már a ismertetését. Szóval ott tartottunk, hogy a gyerre Artur kinyitatja a kaput. Hagrid pedig kihasználja az alkalmat, és betolja a kocsiba megbújó Dédaluszt és Filiuszt. – Hát szóval len, lenne itt egy kis gondalbusz. Szólt közbe Mr. Weasley, a vattaszukros felszerelés nézegetve. Hát ahogy, ahogy látom, ett, ettől itten, mutatott rá egy gázpalaszkra, hát ett, ett, ettől még ők sem fognak beleférni abba a balkocsiba. Akkor majd megtágítjuk azt a helyet. Szólt közbe Kingsley. Igaz is, ha már úgy is bele kell nyúlnunk, nem lehetne több különítményest is beültetni abba a balkocsiba – Ama, mélyre lehetne, hát tőlem az a nyugodtan, de már mármét az egész társaságot, aki vágta maga biztosan a szakállas óriás. – Jó, jó, köszönjük, köszönjük, a de hát arra most itt nem lesz szükség. – mosolygott rá a szemüvege fele Dumbledore kedvenc vadőrére. – Tulajdonképpen az a terv, hogy a kocsiból jövő bűbály össz alatt a vízóra leolvasó Arthur a főhadi csatornából utána siető rémszem és kinkli segítségével hídfő állást létesít a mosókonyhában. Na, onnan tovább rohamozva megszerzik a birtokon dugdosott rejtélyes valamit. Aztán a csatorna érintésével kimenekítik az oduva, Minerva pedig végig kíséri majd az akciót, és ahol szükségét érzi, erősítésként beavatkozik. Én a vatta-cukros kocsit fedezem, mert hogy neked, Rúbeusz, neked bizony más fontos dolgod lesz. Te fogod majd a vatta-cukrokat, és az összes ajtót meg ablakot betapasztod velük. Bezajd! Na, ha a maradékod meg szétszórod, hogy az esetlegesen utánunk futók beleragadjanak. Rémszem mágikus szeme Adod akadt. Angrid, -e? Hagrid nem is tud vattás csinálni! – De hogy má, hát én ne tudnék! – borogta Hagrid, de lehurogták. Namldor úgy döntött, hogy lassan ideje lenne feloszlatni ezt a gyűlést. – Semmiféle kétségem sincs afelől, hogy a mi derék rúbeusszunk, hamar bele fog jönni a dolgokba. – Kérem, hát már akkor ennyi is lett volna. Mindenkinek van éppen elég felkészülni, vagy gondolkozni valója. Sok vesztegetni való idő nem maradt. Úgyhogy köszönöm, köszönöm, hogy eljöttetek! Reggel hétkor mindenkit szeretettel várok a további részleteket, akkor majd pontosítjuk. Még még valami Artúrt és Hagridot megkérném, hogy vacsora előtt egy kicsit jöjjenek majd vissza, mert, mert szeretném, hogyha behatóbban is megismerkednénk ezzel az érdekes szerkentyűvel ittem. Na, esetleg valaki egy kis citromport! Mivel láthatóan senki nem lelkesedett, az öreg igazgató elragadó mosolyjal, mézes uborkás derejét és túró ízű bombont kezdett körbe kínálgatni. A főnix osztályú különleges csapásmérő varázserő legénysége kimenekült az irodából. Dumbledore pedig elégedetten dőlt hátra a székében.